الحمد لله وحده والصلاة والسلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو رقدتا من لی صانی افقا ہو قولی موسکی نندر سنوکی من سو خبر پڑو ان شاء الله برابر ټول 100 قرآن د قرآن کریمه منا اورارنګ د دې موذور او حکمت د نظم قرآن تروب تفسیر هر څمازه د تفسیر او تعویل کې ننبا دا خبر اوکشی کم آفاز چه قرآن کریم رو دی آغا کلمات چه قرآن کردی دا اعتباد و معنى لغوی سرا سماسد رو دی معنى شرعی لها سرا سماسد اینی فرق بای کما بیند معنی لغوی او کما بیند معنی شرعی تیز د انگی ده هر یود پار ازان ازان امی صداق در این خبر داشت اسباب نزول او سلورم خبر باست نسخ ده ناسخ ده, ده, ده منصخ ده سلور خبری قرآن کریم چونکه لغت عربی بان ناظر شویده این نازل ماه دا قائده دا چه کلا تفسیر یا وضع حد یو آیات که او کلمت که نو اول بنیادی اگر معنی لغوی بدتا ذکر که چه ده دیه لحظ معنی لغوی دا دا خو دا قانون دے چه ده معنی مناسبات کلمہ نه شریش ریویو کله نه خدا فائدہ ده چې ټول متکلمین یا تکلم به اصطلاحی هر متکلم په خپل اصطلاح کې خبري کوي نو تاسو ته تا کتابونه کې ویل دي چې حقیقت څه کله استعمالږي یا مجاز او تصروق سمي یو ته حقیقت لغوی وای دین ته حقیقت اصطلاحی وای دین ته حقیقت روښی وای سالورم تا حقیقت شرائی مولی حقیقت دلوغی دا مانا چه واضح دلوغا دا لفظ سد پاروزا کرده حقیقت دلوغی دا مانا خلق پشمار سرا پتاداد سرا یو لفظ دیو خپل اپنی اصطلاح کی چشید پاروزا کرده دیتا مانا اصطلاحی دیتا مانا اصطلاحی او حقیقت ور سیدا مانو شطور شوام کی عام خلکو د خپل مانو مزلغه نه ناتول کړي په یو بل دیتا حقیقت ور شي وي چا مخسس پیا توندو نه قوم, قوم پرې نه ای کنه عام خلکو اړيغه نه خپل کړي خپل مانو مزلغه بلتا دیتا وې حقیقت ور شي اگې نه حقیقت شریده چې لغت خو دغه لفظ څه دی مانو سره استعمال دا. ووسو پشریعت کی دادس ماناس رو مستعمل لے داگید پارمی سالون دانیم لکا لغت کی کلمہ چشی توائی مطلق ما یتکلم بیل انسان من حرف فسائدن دیت کلمہ وی لغت بیا نحویان اولگی دو کلمہ خاص یو مفہوم دا پارم مستعمل کی چاگا لبز مجالی مانان مفردنده نو جوزه کلمه را واخسته لا تو یو لفظ مفردہ باندې اطلاق وکړه دا دا اون حقیقت دی اوس که څو دا وجه لکه من نحوی دا کلمه عامه و کلاماوی کی کی چا کیره ادهار کی په کلمه بیان کیږي نو تاویل خاص په یو لفظ مفردہ کوي نو تبوی روړه دولا مشاه د اصطلاح په اصطلاح کې چا څه بوخله چې چا تراکم اصطلاح یورو اصطلاح جوړ لَبْزُن وَجَعْلِ مَنَا مَحْرَدِمًا تَيْتَرَاسُ خُنَا شِكَوْلِقَنِ لَا مَشَحَتَ فِي دَجْتَوَانِ اوز کلمه کل کل کل کلام سرام راضی نبیا دا کلمه چه پر کلام سر استعمالی نحویان دا بمعنى مجازی بي. او کلمه پر معنى کلام سر استعمالی دا حقیقت لغوی ده خود نحویان اپنیز دا مجاز ده کلامنا لَبْز نو وی کلامنا زمان کلام صدی ابن مالک سے وی کلام آغا تاوی چی لبز مفید وی ما تزمنا کلمتین ملیسنان وی اسم وفیل و حرف ما انوات روارد چکم دینا آغا تا کلم وی واحدو کل کل کل کلماتو معنا نو مطلب اشاراشو حقیقت موجودیت حقیقت موجودیت یی چې کلمه چې کله استعمال شي کله کله پیو جمعه باندې و اطلاقیږي فإِنَّ أَزْرَگ کلمۃً قالها لبیذ الله کله شی ما صلی الله باطل محمد رسول الله فرمای بيستری نه خبره چلا بیت کړی د لبید بن اسم اوا کړی دا نه حداجه چې كل ما الله صلی الله ما و آله و آبعاله الله ما شو نو طول چې کنه آسی شهید دی الله صلی الله علیه و آله باطل الله ما شو وک چې منته په نظر دا آسی شهیدز مطلب دا, دا, دا, دا با يوزلل يوزلل دي دا به یو ځله پناګی یو ځله خدماتي دا غته کوم کلمه شهید حدیث وکلمه الله هی الله مجنعه دین ته کله کلمه ویلې متى هو چې دا ما شو نه نه په هر اگه اصطلاح که اگه حققت, حققت شرعی دقا ده جمله بنام اطلاق کیه پر کلمه محرده بنام اطلاق کیه او پر مجمله کلام بنام اطلاق دونه کیه سوم ده سوم پر لغت کی مطلق امساق تاویی زان بچکول زان ساتر تا پر لغت کی سوم وی لغی مانا خدا ده حتی ازا سلخا جما دا سید دن جزا ان فطالا سیامو هو سیاموها سبب المعلاقات کی شئرده فطالا سیامو هوا سیامو سیام سموانا امسا کرو لکا او غیا خورل دا زان بانی بان کرو باندولو تا مترک لغت امسا کرو شریعت کی پرورو تشارع کی چشی توائی نو امدین زان بچکول زان ساتل دا مفترات سلاسونا مفترات سلاسونا بزان بچکنو علا فتر جدار لوگیگی اكل او شرب او دالې جمعه دې نه ځان ساته دا غته جوړول صلاة کو لغت کی دعا تهول صلاة معنا لوګیست دا دعا تهول له وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم قران کی معنا لوګیام استعمال شوهره وصلی علیهم د اوکا د پره ان صلاتک سکن لهم سدا د سبب سکون چکلا ووري د دې که آرام رازي سکون رازي دا پتی را له ان سب لا دد سکن الله دې را دا ما ګم نهږي چې د ژوند دې سل جاي ان سب لا دد مطلب دا نه چې کله د ژوند دې جنازه ولته یم زوکا جو باندې نه نه نه کول لې او کلا کلا قران چې کله یو لازم صلات کاری نه نی سیافه صبح باندې جننه څه بل څه معنا معنا مفهومي نه بلته بیا معنا حقيقي اخلي چې اگر تنه مخصوصه دي چې د سملې ته قيام او پروکو او پرسه دا دی را دا په رايزه مستملي هغه ته مزه وي اریت صلات وي لغوي معنا جداړي شرعي معنا جداړي اوه هاجر ته از حاجو واخلا نور الفاظ شرعي واخلا معنا لغوي او د دې زیاتره مشته د مانا لغوی یا مانا استلاہی ده شرعی ده ددا بلول ددا ضروری فرض کی په هرځه کې به مانا لغوی نه اخلي په هرځه کې به مانا شرعی کله به هرځه کې مانا لغوی جوړیږي او کله به مانا شرعیږي خدای قانون ده چې حقیقت چې کله متضاد نه وي کنه نو صرف مجازته بنټې په قران او په حدیث کې مانا لغوی خاص تل ان چې کله سیا په برابری ووټیندهنیونه شریبهه د شیک متبذیر شرانوی اغل غزباهلی نو قران چې کلهږي کې jihad متب لغت به مونږ نه وایي jihad چې کله قران دې ګرګیږي نو متب چې ته نه وي لوړی معنا د باندې چې jihad د جوونه محو د جوود شقطا معنا تاسو وایي نه نه jihad چې قران دې ګرګیږي نو استراح ده د قران د قران استراح ته تاسو ته چې قران جہاد تو قران کی جتنا ذکر کی ہیں ابن ہجرہ الصلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی مراد نہ قتال فی سبیل اللہ دے دا فرد کامل جہاد مرادی اگر گدانور مہانیوں پہ کیا ذکر کی دازم بہین نہ لیکن جہاد سے کل ذکر کی تو قران اور حدیث کے بعد اغه بابا فرض کامل جہادی شه بده دشمن ته مقابله کی جنگ کو زقدر جہاد وی لغوی معنی خپل سره جهنم اوزه جهاد وی مهنت کول تا پر رقم چې بیا مهنت شي یروش وم تاسو روده جہاد دا لغوی معنی یو اجرایی به استناد شریعت کې جہاد چکه نه معنی لري یو خاص مفهوم لري یو خاص معنی لري پر اغه معنا سره به نن شریف قران ترین کې دا دو خبرې فيه خیالش سره تمہا د منالغویو شرای او بیا د هر یو وازان زره مستاقد چې کله کی منالغویو مستاقد دي او کله کی منا شرای مستاقد دي ها کیوزه کی دواټه جمع کیدل جمع ما خلک نه دي پا دیو کل دا داشوی چه معنی الغیال تکی نجوڑی گی معنی اصطراحی باغی معنی شرحی باغی دریمح بنا نزول زنی اسپاب نزول لکا یو آیاتوی داغی سبب معلوم دا ضروری وی کل کل ضروری شو کل ضروری نی پا دیکنی محادثین و دعا نظریه دیر مفسرینو بعض مفسرین داوی اسپاب نزول تا رو سر ضرور اصباب بی نزول بیانتون چه نشتا؟ ضرورت نشته بعضو اید چه په هر زکی سوا اصباب نزول ضرورت ته مخشاو علی الله محادیس دهلوی رحمد رو علیه فرمایی چه نا اصباب نزول کل کل بیانول ضروری بی زکر چه دقایات یا خاص و اقرار چه تعلق لگی که دقا و اقرار تا بیان نکی نسیاق و سباق ناغمانا زینتر نرازی نو په دی واجبات خامخا د سبب بیان کول چې دی آیات شان نزول څه دي د آیات د نزول اصل شان څو سبب څه یو هغه به بیان کینو پاز دغه نه د معلوماته خبره کړو خو کله چې سبب نزول په بیان شي بیا ورستو نو دا په وړه خاص کوم چې موږ دغه د قرانه نور په اړه دا نودا قایدهی کلیه علماء محدثین و مفسرین چوالا عبرتو نمومیل الفاظ لا لخصوص الموارد بیا چوالا رموم الفاظ داجه قیامت ته دغه پیغام د هدایت د قران ابدی پیغام د هدایت دا بنا وای چې دا, دا, دا, دا, دا, دا شو د مکی رمیش کان د پارا دا شو د ودیو د لویہ نظر شی مو ته مجیسو د پاره نو متا په کیسه شوشو لټو ز صاحب کرام نو پاره نازکې قرآن موږ صاحب کیچې سرهاله اقیم الصلاه تعال نه مخاطبین شودږی صاحب کرام دی مزبا اقیم الصلاه کوم علماء دا ار څو کې صلاحيت د کتاب ملي کیه پوری هغه ټول ته الله اقیم الصلاه هر صور چه صلاحیت داری در زکاة دور کولو کامت داری در خطاب دیوات و زکاة داری در زکاة داری کامت داری در صور چه صلاحیت در حکم دی چه ولی اللہ علا ناشر جل بیت منی ستای لیه کل کلماتا سعرزو که بی غیر د سبب بیانولونا دی ما خبره خبر نرازی لکه صور نو کی واقع در هغه اغمشور واقع براشی ان الذين ياؤون بالافك حسبتم منكم اگر دلہ شتدا شي دروغ جوړ ک نو دای ورډل ول تاسو نه دا وی چې نوزل بیانو کنه وله چې تادا شان نوزل بیان دشی نو صحیح فهم د معنا د قران دین درایي نو څه مخه دغه د سبب بیانو یا وقعد دغه شو دا د یاران مسله شو وقعد یاران پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ویلی یا رسول اللہ اللہ پاک در جرم دے بارا دے حد زنا دے بارا صلی اللہ گواہن متبرکڑی صلی اللہ گواہن جو سب زنا تو باحشاں کی وینم نو صلی اللہ گواہن کسی وزن شرم دے او کنا وے نہیں ہن پیاتس کویتہ اس کو وے نہیں دا والسلام اور تو ستاپ ملابانی دا غجم دا حد قذف ده تا تاجگلنو پنروغ بانی آغا بانی ازرام کرده و بیا حد قذف ده اگا جبا غبار دا زمان دا خیصره با زنام خلبتا یو بیا حد قذف بان پو مانا پس کیگی اللہ هو عجل زاده ما بانی نرازی اگا یقینو اللہ پا گایات اللہ اولی گلن بیا او امیر اجلانی رضی اللہ نهو اگا بانیان دا پیغل اغا تام بیادا شویلی چه استاد بارا کی استاد خد بارا کی اللہ پا قرآن نی آیاد نازل <سؤال> کره انشاوالاللہ <سؤال> <سؤال> محجیس دیهلوی دارانگی حافظ متعیمیر احمد را دوارو وائی یو صحابی یو آیاد مصناق یو واقعب ذکر کیچه پلانی واقعب دی آیاد مصناق دین دا مطلب نیش دک آیات ام دغر پار نازل شویر اغمتر داری چه پتاک عموم کی دان داخلی گی په داو امر دا د هم مسداق جوړیدل دا یا نزدې شوې د پلانې شي او اقتباری کې پلانې او اقتباری کې نه دي ته وې اسباب نزول دا نه په ځای کې فهم نه معنا شان نزول نه کېدل شو د بیا شان نزول دنه اړین نه ده شان نزول هم بیانوا او هر شان نزول پرې هم ما. نو کله کله ته ضرورت ضرورت دا دواله چکنته نو اخلاق المقام کې دي شارع النزول وکلا بیانو, بیانو او کله باندې بیانو بیانول په خپل مقام کېونه بیانول په خپل مقام دي دتا اسباب النزول نو باز مفسرین اړو سره تطابق نه کوي او باز اسباب النزول خامخا بیان نه خو کله چې شارع النزول بیان همشي نو متا شارو ته چاوي داتو یوم منال فاجر لا یبوسو سیل مواری بعض مفسرینو دا نظر دی چې اعتبار خصوص مورید لرا دی عموم لفظ را اعتبار وې نشتا دا غلطه خبره ده دا تنظیمی خبره ده, خبر ده الا اعتبارو له عموم لا شی لا خصوص مورید دا د جمهور مفسرینو دا نظر دی د ټیاش په وینو او کله کله چې د نسخا با سرونو خبره دلته کې سولہ نسخې ناسخ او منسوخ معلومول دا ضروری چه دا آیاتیا منسوخ ده زیر پارا بلانی آیات ناسخ ده دا زیب زیبا منگا اویو تفصیلی ترجمه کی برازی خودلتا ایجمالی وورای نسحا لغی موانا چه دا او بیاد متقدمینو پنیز نسحا چه تاوی متاخرینو پنیز شی تاوی قران کی نسحا راتلی شو کنا د نسحا او د انسحا او درانگی ده بیداپنس کی فرق سشی دا یو تا نسحا یو تا انسان وي او به تا بيدوي بيده هدي تا یو شړې دماغ جو خبره راوړي دماغ جو خبره کینې شي زما د پلانې کار کومه نه ساده داغه کی خبره به شند راشي تاسو او کار په لاره چې لاشه پلانې کار وکا به ته ته کې نه کینې او یو دا د دې د شېده نو سره د انسانو او د الله په کلام کې دا د بیان نشي راتلې ځکه الله عظیم دی الله یعز باللہ الله یعلی دی ځکه الله علیم دی قادر به کل شیئ دی نو هغه او بيدا مزه د شېغانو دی شېغان وای چې بيدا له تاسو مې چې د کلام بشر کې راځي خدای په کلام څنګه بيدا راځي دا کله هغه زرا تلو واخو چې کوم نن په ځوشن کال او چې روانه وت الله پختہ چې کوم نن دا د شو انخاره شي چې خیر دننه دي نه یو دوه ځوکانه پښ دخاره شي دا غږ یې کوم کارانه شروع د دیدار راځي نو کنه بیا بیا څه چې کوم نن غوسه کوله او سردا په چې کوم نن او چې ته پټه ماجی بالاځي ماجی منتظر وته ماجی ما دعا د شي ازانو ما دي دي په خپل <سؤال> پیدایښو او اسبيارو دي اکل برازي قران امزان څه وړي او ا وکم قران چې په دمباي شمبني راغلي او کنه قران امزان سره څه کوي او ا وکم قران چې من تمه دخاري او دا وي ابو بکر د زمانه جوخه قران دي ازانې عمر شه د زمانه دا تحریف شیعہ مذہب دے دا بو دا واقیدہ دے چھ بیداوی راتلی چھ اللہ تعالیٰ کی کہ نسبت بیداسو گل نہ تے اللہ, دا, اللہ, دا, اللہ دا کفر دے لہذا قضیا کدہ بنی شیعہ گن کافر دی تو کما کدہ بنی کہ تو بیدا قدا سوڑی مذہب الله یهیجه ناجیز دينو بيدانسپد الله د ځنته یي لا کوم مثال په تو سره زه دا خبره کوم چې سبب دا تا ورته کنا نه یو کار پېښو نو زه تا یو کنا ها او نه کړه دا بيداشو یع زما فکر دا و چې پلان ټواني تا ور کومه نه چا به ما ته دا خبره ورول شي چې دا بار کې نقص سي دا بل کومه نو دا بيداشو الله په دا نبی داد دا خدا کلام کی نشرات لے دا دماغ کی کی نہ وے او کہ بی داد اللہ تعالی نصحتی شان صلہ عربی نو اچ راہوت کنا اغه کم سورے چکم اغه نسنبوت ک ختمی لری کا نصحتی شان صو ازلہ نصحت ریحو اثر دیاری سلیرا ولت او د کلی یاد کور چکم سرات کن درات تی اغه نسنبوت طاربی کی نصا ازالت ولت و یوشی لری و نصحت ریحو در باب لارم فی اصادیہ وقیان ہا کا یہ یعنی لمانہ سجتا می تاسو تسبہ کی ویریری چیتاسو دا کنڈرا دوسہ توری ولا اڈی نو داسلے راج کلا دسی راڑے کلا دسی دا وان کڑی ندی ذکرنگی طاقت نہ سوئی کلا کلا نکا لغت کی نکلو تہم رہی نہ ستم ہا دے لکھلو سرا ہم نادی نو کلام دا عرب کی خو دلتا نسخات نوان نمسخ منعاتی نونسی ها نعاتی بخیر منعا او مثلی ها تعالی من الله اللہ پولی شیل قدیر ناللہ پاس قادر دیرا بشتر بقره که بداخل اینجون تحقیقو کو چه نسخا چه معنا دی دلتا کی خو دلت یاد ساتی نسخا یود متقدمینو معنا دا نسخا شریفه الله محدث دی لوی نہ صدر متقدمین په دې معنوسره دی سرده... لکه چې یو عام خاص کول کابھل... یو مطلق مقید کول کابھل... خبره په وره سي دی عام څه سرده... کول خاص کول کابھل... یو عام دی ده... اغه خاص ک په باز افرادو پوری یو مطلق دی اغه مقید په باز افرادو پوری لږدا په معنوسره چې مې نو نصب کړه مرابط دی ډېر ډېر فرصت قرآن کې هم بیا ډېر شي دی پدے مناصر عبد المتقدی نے پنزیہ پند تو وایتھو نہ دیشی فقراں جی منسوخ دی تو سوایتھو نہ پنزیہ سوایتھو منسوخ یہ نسخ تم تاخیرینو دا نسخ دا تاخیرینو تو مارا اینجاو سو نتو ترابوس کری ایویسا ایتونتا ایاشل ایتونتا دقا در متاخرینو پنیز منصوف دی او بیا برستو پا قلق قضرین کی براشی پرزو رستو چشی شو منصوف شو دینو لکا دو اقویندو فی اوزل نکار کول پخانه ادیانو کیدا چو جایزو زمان پدین که آگا چشی شو نا جایز دارن دا کی چکننوں لیسہ دی پوغیا ایزو زمان پدین کی آمنسوخ شو دارن کی سلسلہ شروع کنا شانتا دوکاس یوک مسلمان لیسہ کنا صاحب جنگیگی اگر اس سسہ شو یوکاس دوکاس ان سرا فتو راہ دلہ کسان سن جنگی دل دا منسوخ شو مطلب رسیدے دسی مثالوں نے تقریبا یو دا پیزاتو نڅری دا منسوخي د زمون شيوخه په پاجم تاویل کو حتی په دې کې هم څه مطلب نه کېدني نشته موږ من کويو نشا نن کار نشو کوله په کلامه رب اتیا حادث کوم څه په قران کې نه خراږي ولیکن نشا ته مړه بي ازاله من تل وضو سره دی لکه مصاف ته سره مخه کوم دا او چې یو کسب جنګيږي رچا سره لږه وښه مأمصو شي راشه دي چې په دې پدې شي چې ورکو پدې یو څنګه یو کس چې د له څو کسانو مستحب دي چا چې په سفر کې روان وي مأمصو دي نو مطلب څه دی چې مستحب دي تر نه دي واسه ټول فضیلت مأمصو کوي او څړې واسیب فین مساحت دیته دا هغه استخبارات پات دیته نه یو څوک بلې شی عبدال حکوم بده هغه پری وزیر غلی په دې معنا کوا بیا د قیام اللیل من سفار رسوله مزمل کې قیام اللیل فرضو بیا تو رافای شو دې داری فرض یاد نو یې سبب اوس سمشته نه شته به سره چې شته ودریږي تہجد کینو مساحت دي سواب ديکارې د کمل ملاويږي کټلې لا تو د شانتي منصور بده سي کمل او شرد نہ صد پرداري ګور شت د نڅخه به پره کمد کي منصور رازي ام يا تو ايات ورو کي يا پا حديث نبيو کي دغره پر اشتداري چې پیر شهادت کي بنا سرهزي پهخباراتو کي بندنا شي نہ سبب سي کي رازي ان شاء الله په کلا اهره نه کي رازي دا کوا او دا نصر अजी او خبرتا اخباریات کې نصنه شردله اخبار له مثال په توګه الله خبر ورکړي چې مکه ته بننن وځي لتا دخلن المسجد الحراما ان شاء الله غامنین صد قوم یې خبر ورکړي بنور او دا خبر ممنسوخ کیږي که خبر منسوخ شینو بيان نسب د دجال الله تعالی الیاذ بالله په توګه د دې صفاتو قبيحه ومنزاج او طبع دارنګی نسخه بار د پیغمبر سم په جون کې راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حيات مې رسو نسخه کېدلې نشي یو څړې د دانشوی له په امب سم چې دنیا نه لاړه دا حکم منسوخ شو چا منسوخ دا چا منسوخ کړ او د محمد رسول الله په جون کې وته راځي نسخه راوي او دغې جنبه رسول نهي ا دغه چې نسخه د نسخ په نسخې راځي نسخه د نشته قیا سره لیک کولې نشه د نشته څه موږ کولې په یاد سره نشه کولې حضرت داوي چې کوم عام مخصوص الباذوي عام مخصوص الباذ فقراته لیست شیدې ځنې دته نه ده عام مخصوص الباذ اصولینځو یا لته ترنم چې غیر مخصوص الباذ وي هغه حق ته دی یقین دی مخصوص الباذ نه هغه وکه د به پربامون د بیاه استعمال دي د دغشتہ و یا استعمال د تاکسي شتا شتا شتا ترجيووري دريو نه کومول نه شو ولي ک دريو نه کم کو نو بیا امده اني محسوس پادنه شي دا به من سوک شي ناسخه جنډنو استعمال با, با کیا سره موږ نه شو کولای ناسمه پسې کای پنس سره بکای او تا ته تا بيقيني تاریخو معلومي شي دا متقدم دي سره برازي بيدال ترتیب لیکي لکه مثال په تو نسخه به من ته څه بدل لګي یو حدیث چې په پښتو نه دا والدې دی چې دا مستی داه کوم او زړه داه کوم دي یا صحابي دا وایي چې مستی داه کوم روښتو ګره شو پیغمبر صاحب پرمای كونته نه ته کو زیارت القبور فزوروا نو ما تاسو باندې کړی وایې څه قبرونو د زیارت ما نه کړی وایي دې بند وښه کله توحید ساسو کې د ما کې مضبوط شوه اقدار توحید مضبوطه شوه ځدی نه پاسه جارات د قبر ته ځي ولی بیا به د خلک اقېسه نشي کنه مري نو بیا نه واري کنه کوارځون سره پر ورځه نو د پاره د حیدر ورځه دغه پاره دوار پر ورځه اګه نه د غښتلو لپاره مورځه قبر نه غښتله مندي قبر نه وخته نه دی درا بدر مړ لپاره که دنیا نه بدرچورې او دانګي آخرت به یادې د درې مقاصد لپاره قرار ته تللا استه کول ته ایتکم مان زیارتو قبري فزوروا دا رنګ حدیث کې راځي ته ایتکم انلوریا په دې باندې صحیحاري دا کوم مونږه دا د کیچګم جنور اورانګي کار ترکول په ګلې وکړوي نو دې لوه کې او به دې ته شوددي کې بز شه وان نقري agate wana ghir dana chkma ka lochi jo kade bhi na gabaam nahi istemal hoye nufal shrabu fil awyati kulha ghair allahu tashrabu muskiran hadis ke hazirdeen pa sta surre ba har lochi chk dana no chidna istemal مطلب دا دا یان نوو لوخې چې او بته سر زر لوخې استعمالول دا شرم ناروادي ویني شي دا رنگ دا چې دندمو متره د اوسره متر فين سره مشابهت راځي دا بنه استعماله ایت علاوه د دې نه چې لوخې کړي کنه خو به تر دا چې دا د خټو لوخې نه دي سړې استعمال کید خټو لوخه وي خوښې خاورین لوخه نه وي دغلا ددا زدا غنه کولال نو چه تیمبره اسلام مستی دا حکم کرو روستو دا حکمو کن وی دا این نمکان الماو المای فی اولیل اسلام فی ابتدایل اسلام خوبیعوی الماو من المای چی دنو ابتدایل اسلام کیو روستو چه کندی نصده حکم را غی دا دا حکم دشنشت ده من قاده مطلقن حکم را غی دا رنگی دا وی چه اول کم چیزونا چه پووی که پاکشی اغا استعمالاولو سرو یاو دست کو س� زونی شي نو کان اخر الامر مين د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکو زونی محمد صادق الله اخری د هم تبرغه چې خیر د تو اون کې چې پاک شي هغه سنت استعمال امش نه د سپتاه سبن کول لازمه نه دی مشکی لازمو چې کوم څه زبا په وخت پاک شو هغه استعمال کړو نه د څه لازمیداو داسبه د کوخ هغه خو رښتو پیغمبر اسلام د رسول الله او مات باندې سنترا اوستا میچه دی که او د سنت کم پروانه شته دا یو مسله ده چې الوضو امام مسد نور مشوره مسله ده ابو ررہ جنو یو زله تقریر چويلی چې الوضو امام مسن نار فرض ده عبد الله بن عباس رضی الله او ورته ویلی چې جبه خبر ده زف گرم بو ده سوت نه غل بل او د کومه تو گرم بو 1400 ولی دا گرمو بوام پسکی گرم شویدی پوور که اتوه چه پوور که چکم شی مستامن شی اگر دا پارا و دست واجبی گنو پکار داری چه دا گرمو بود پارا باز بلا و دست کومو بیابام تاو دیو بی جمع دیرمو بود پارا بلا و دست کومو نابداللہ ابن عباس تا بو رزیانووی چه یعنی آخی ایو را را ازا حد دست که حدیث سمید رسول اللہی فلا تزغیب لہو الامصال حدیث کرا تیږي نو پسبراتې پر حدیث براتې کنا حدیث به منسوخي په حدیث باندې حدیث پیغمبر د قول امام سره نشي منسوخ کیدای امامانو په قول څه جنش منسوخ کیدای حدیث, حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلام نشي منسوخ کیدلی نغل ابن عباس او رسول الله او ویلي اذا من رسول الله فلا تجلب له الامثال کله چې حدیث د تور ما هغه فهي ما صالح حديث تكنا اكلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيف و شاتن سنما صلى الله ولم يتوضع فهي مباري صلى الله عليه وسلم ده قطيف ولي ده او بياه پاس ده منزعوك او ده سنك ويوز ده خبره سمك نو حديث سوس ده پیس کنا حديث ده پیس کنا نو منازرات چانو عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ عبد الله بن عباس یا الله په ګد بن عباس ته کتابو خې وفقهه فی الدین یا الله په ګد دی الفقهه الاول کی دغه دعا چلو په کمبره څنګه کړل عبد الله بن ته حیدر الامه اخر دعا زکه یو ځله کمبره ساتو سره دشته چا پادیم سپاز مشوم دی وکیلاب لو تانه درس دیلې زړزړ جگنلو ټډاگړه او به کی هوشته نو حضرت میمونہ زرهان تکوزو ته چې داتسو بیره وچا کی هوشته نو هغه تو چې استاد ترزیاب بلال بن عباس ته وستلی نو باس نو داوینه بیا د ودونه دنجایس نه ویلی چې امر سمغره لپاره دعا کړي حیدرالامت د دې امت ازمشان عالم دی په خصوصا د قران چې کوم نه شیخ الاسلام ابن تیمره رحمت الله علیه یو حافظ د دین وی حافظو حدیث وی او یو چې کوم نه فقیه الاحادیس وی نو د فقیه حافظ مې فرق شه د فقیه حافظ مې څه فرق فرق څه جو کويوتا تا ابو هرره رضي الله <سؤال> عنه سره یوغوري عبد الله بن عباس رضي الله عنه یوغوري نو په کسر تو ری روایت چې څنګه دنهو ابو هرره رضي الله عنه عبد الله بن عباس نشي رسیدلې لیکن دغه چې کلا فتاوته یوغورو او د دې استنباطي مسایل توغورو نو عبد الله بن عباس ساده رسیدلې ذکر زمونږ په کې کتابونه بل کتابونه دالي کړې دي بازو چې جناب ابو هرره مشہور نه دی خودی فقیه مجتهد غدی لیکن د نور صاحب اکرام خوشند ده څه نه دی یعنی دوهره مشهور فقها او دغه پیشتیاست کنا بای ک تاسو حافظ د احادیسو د احادیسو حافظ دی خو چې حدیثو تیار لیکن مجتهد لقد د دنیا جناب عبد الله بن, بن محمود غندی نو هغه با استنباط د مسئلے کولې او دی بچی کوم نه سر الفاظ بنقل کول بل چته رسول نزک اغویی چه کان آخر جاوییسیم ای کان آخر الامری نی ترکوزو من ماما صدون نار پی و پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر دو چه وزو بنا که چشی نا من ماما صدون نار که نا پکمزی بانی چه لکره شی پور کی کوشی اگر اسمیم آجمو خیر دی نو دا علامات دا نسخنی قرآن کی باز سورتنا بدا شی چاگر کی با ناسیخان من منصوب بامی باز بدا شی چاگر بازا دونه کېب ناصیخ وی منسوخ بڼه بازا دونه کېب ځې بعض سوراتونه کې منسوخ وی ناصیخ بڼه دا سلو قسمه سوراتونه زی په زې را به شي رسو دا سلو خبری شي اوله خبره دا چې فرق په مابې د معنا لغوی او په مابې د معنا شرعي کې لغوی معنا او شرعي معنا په کې فرق دا ضروری ده دې نه خبره بې ستاک بیان ولده دوه لورې دو په اړه اسباب نزول ضروری دی وکړنی چلو رو خبر ما خبرم تا او دا تم چه نصاب قران کی رازیه په حدیث گرازی نو دا, و خدا خبرام ساته دا چه کو نشتی خدا خبرم یا ساتای نسخہ چکم د گنن داسه ناروا هم نه ده پار ده کی نہ سنا صباح هم نه وای دال دا وسه چجو من سوخ شو دیر لماز ديشتا چه من سوخ بانی په برنغ نوته شوی من منسوخ باندې وي بار نه د بوتسوي منسوخ بوي ایلا کړه خدای بندا ولا تقتو مال لسلكه بهي عین ان سموال بسره بل فواد کله نه یقان انه مسوله مستاد غبنو د سرغو اگر کی چې ګمنه د زغرب په تصوراتو باندې با لا ګورې کایته نه تقوس کای اسی بیځه دا منسوخه دا منسوخه دا دام کلانی همچنے منصوخ دے برنا البتا ناسخا چکم دینو دیز علم بن ناسخا ناسخ و منصوخ باندی علم راوستل دا دیز ضروری شدے اب امام قرطبی رحمت اللہ علیہی پاک پل تفسیر کی لکریدی یو ذلا علی رضی اللان ہو یو سڑے پاسی دا تقریری کون تقریری کون علی رضی اللان ہو ارتاو فرمائل چی چکے لکا اغو او اوزا کرون ناسا خلقو تا واضو کوم اینی تقریر کوم تقریر خلقو تا واضو نسیت کوم امام قرطبی برادا واقض گر کده خا اوزا کرون نو عجیر جلان حوت دو فرمائل اتا عالم ناسخ مینال منصوخو ناسخ مانصوخ بانی پویگی ناسخ مانصوخ بانی پویگی اغو اوالو عالم زنا پویگمان پر ناسخ مانصوخ چو پویگمان نا غورته چې کوم د نسله غورته ویلې نو پښپلوه هم هم گمراه کوي او خلک هم څه دي گمراه کوي ته خدای بندا چې اوسړه ناسخه منسوخ باندې نه پويږي یو حدیث ببېان کی چې دې شغه څه وي منسوخي آیا یو حدیث وی و نووس وی ستانا او بس کا نور او نوو هو څو غوډ نو چې اږي راځم د دې شخص څو ته چې بس کا نو موږ خبرې ونی کې نن سبا غوداږي قصہ د شي د ګنن ګړه وړان تو خوا زمانه کې بخما حاجی دې کنه دا تحقیقات وکړه د اسلامي خلیفده په ونه وسه جمعات کې بځه امامو ناغه باغه نه به جهانہ کم مقرر وایز و هغه نه به صاحس کئ امتحان اخسته لکه دا لایق د دیوازو نشاد دیو کنه دی لایق امامته دیو کنه دی کوم سره به لایق غو به منتخب تو کوم سره به لایق نه غو به نه غنه د امامد جماعت لا پریدا واه مهم کار دی حتی د دکانداران امتحان با موږ استه کوم سره به دکانداری کوله کنه دکاندار بو نو امیرالمومنین عمر بن خطاب چاہت چی کمدین رای المفقہ نئی ویلے نفلا یبیاننا فی سوکنا زمن پا دکانون کی دی دکانداری نکئی چاہت چی فیقہ ازدن نئی کن آغا دی دکانداری داد امیر المومنین در عمر امن خطاب رضی اللہ عنہو اعلانو سے با امام ترمیزیو آقاز گر کڑی دا دارنگی زاود و خفاگی شاہ علی اللہ صدانہ پل کئی عمر سے با قائدہ اعلان کئی وچی چاہتا رای المفقہ ازدن نئی دکانداري نه کوي دې غري تو سپداله کې بیا فحش څه بیا بچی څه او دا چې کوم غاب نه فحش شي تا وي چې کوم جنن سره ادره دا پته نو روپي باندې او شی باخس یو دې په 10 نو دا شرانته پر ځای ته ظلم دی نو کتابونو لیکلې چې 15 روپي جو وي او روپي دای دردغه تا دای یازده مخصر اید؟ لسو کی یو لسو یو لسو بانی وارکار اینه لسو کی یو شی چکم جنون لس بانی تارا ورده نو یو لس بانی خرچکا نو روپی تار لسو کی او باتله او پر شلو کی او پر شلو کی لس روپیششو ده ده عدلو ده انصاف چکم جنون گتره نن سبوا پی و روپی بانی تره سلوته غټي دغه تاغاب نه فاحش ویخان دغه چوي غاب نه فاحشم دقه شه ده دوکا د به مستری سره تاوب نه پدېځکی سېبا قسم ته خدای چې پخپل سر دلاده کوم هه سر دلاده کوم نو سر در ور کوي کنه دلته کې وکالتن بې څوک وکيل نه غوي پخپل سر خو در ور کوي نو دغه د کوندانانو چې قسم دروغ ده no. پا کار داری چه منگو تاسو چوکو یعنی پا هر سیک امتخان واخلو امتخان چه نئی نو نکی لیره اشان تا نسخه یعنی ناسیخ جندل دا یو مهم باب ده پا کتابونو کی زدیه باز کرده مفصرینو زدیه بباره که باز کرده نزکه نسخه مالو مول دا دیر مهم ده ما تا سوالیو چه یو انسا ده یو جدنو نسخه ده در نسخه در انسخه فرق د لکه دې ته وي چې تبدل بدلو یوشه اوس بدلون کل کل داش حکم منسو إذا كانت موتال وسيئة وشتك نشتك وسيئة وفرضية رفشو منصوب سو تلوات باقي ده تلوات باقي ده داني نوره يتونه دهشي رابشو پاقبله قد زينه واده كله كله دهشي رفشي حكم باقي لفظان تلوات رفشوه حكم باقي وي لكا ده زنا ده زناكا ده رجع باركي آيات ومخيرا صایدوهما جناکار خزر جناکار سره یا غتو دور وای دا وشت حکومت مو سره خوای از شیخ وا شیخ تو زازنیا فرض موهما نکاله من الله و کما خذا چې وادي شو وی شادي شدا اقم سره یا لک چا غادي کړي وی ابیا جناو جناکار کيم کوي پکارد مړي کوي دا ختم مکه فتراوت سلوات مصوده حکم متواتر جا قرقاء حکم صده متواچر د رومای فاروق رزل الاول چې دامن د استاد کتاب کی ولیکن تلاواتی منسوخ شوهره خو کومه پاتې ده کنه د خدای را جنه رسول الله صلی الله علیه وسلم با دو وای چې مننده د یمبر استاد امام رحم رحم کړه مننده د کتاب الله کی سره د الله کتاب الله حکم ده د جازل حکم ده د شخاله براشم چې راجو کتاب الله کتاب الله کې و نشته کنه دوته اندکه ما که په کتاب اللهونی شته دا حدیث متواذراږي ورشته کنا ما اذا اسلامي ته امبراسلام کړه نو وا می دیات چې کوم نن راځم کړه نو خزوا وا د اجمل کړه او د اجته امبراسلام صلی الله علیه وسلم حکم دی هویا حقوق بشری ته چې پیغام لږي څه پیغام لږي حقوق بشری ته پیغام دزنه اور زیاته دزنه اور حکومت دی بخاری کی رازی بخاری کی یو څو څو یو څوړې وای چې وای احزی او زندای ته ما یو عالم دی زما مشهور هغه زندای ته ځو نو ګورو ما څنګه نو دوا شاوکان دالوي نرو خزر دی چکنینو خزی و زناو کرا نو دا نر پی ریوشو و دو وچه ریوشو خبره گرد ورد هغه په اقا پر نور کسانی رو وفتر نو دا خز و رجم کرا نو دا خز اصدا؟ چلی اقا شادوگه رجم کرا نو دا رجم کول خو پده زناوارو کمشتی وځي د زناور په لغې زده کړه کې دا خپل قابلیت دي دومره بدخل دي چې حتی زناور هم دې قایل دي نو دا جنته چې د سبب محظف انسانان چوي نو دا دې قایل نه دي بداده زناور هم اقوا شبري شه ها زناور هم څه شه دا زناور نو لا یک کلامي دی الله وايي کافرانسري نواللح دو دو دو پرنسپلس را دیر خدی بل هم ازلو بلکه دو دو دو نام سکی زیاد گمرا دی بتر گمرا دی مانوان حسن جان سیواللح دی پرومل کی برکت وارتی عالم دیزا بردست یوزل اسملی کی تقریر کرده و آقا تا سما مخی دکر کرده و پاروس کانی اسملی کی تقریر دا کرده چه امریکی چکنی سرودی عربیستان را است او منگا متخننو چه را است اوست دیو باشی کنی انا تو کمن کوین کنا زنا عربی کې یو مشهور مقوله ده توله توزې اوسپازه کا توله توزې څنګه اوسپازه ده ته توزق ما پټ کله ده لوسیجی توسوایا چې راوسیږم پښتله دی امریکا ولې مسلمانان ته چیرې؟ خدای وسل کو خنونه غنا او هغه وخت چې خلقو د دېګمن د دلیل جوړوره سعودي د پاره جناره وسته د خريزه ولې ایران ته حمله کوله په غزه پانی ځکه ایران په نسبت سره چې سعودي تاسو دې نه ليز نه وره خلکو ایران ته سوې مسلمان وي خو دغه عقیده سره ګوري کنه هغه پختل شو باس وځواله دې کمونیسته خدای خدای پي مانړوړو خدای غارنګي جو خدای یادې خليکنه حقیقت کې د جو چې ګمینوغه د کمونیستو attitude نه داری سوشلسټو عقیده ته دې وجباني نو دې علماء به دا وړ چې سودي عربستان خير کاروګمې تر واستو دا دا وکه پیسې مې ګټل تر او ویلي چې دا ولین ښه کاروکه چې دا ګره خلک چې د ورځې امریکاو اسپایرز او د حفاظت لپاره سودياره بېساده وروسته دغه وخت کې د اسلامي منبرونو چغې شروع لسیږي بچای هی نو انسانانو آن په شرافت کې د بوتوالې او کدی انسانو په شرافت کې څه د بشر توهین یوک بشر د دې لپاره نه وای توهین ویلو کاوه یو دغه speaker نو دیوېل کې دا بشر دوستان دي هغه معنی کې کړه قرآن الله د شې دي به څنګه ویله الله ولایکا کلامه ازلو دا کا قرآن په دی او د نام راخو قرآن کله ولې کې د سپېدین نور بنوي ما هغه څه قرآن کې د غوړو امورات د نیو تا دیو ته ویلې چه څه بددا پاری د نو والی کتاب دی ال کتاب دا قرآن کی ته تشریح نه ویلی دا غره یو داسې خبره وتوکړه نو داون نی شیکان لپاره الله وای لګای شو او سدانې روسانو لپاره دا دغه د سینانو لپاره بازارې شوی سپیوز نه ور وای ولیکن د ال کتابو لپاره حتی نکام هي جز ده زمونږ استاد نکام څه ده خدای نن سبا چې کتاب دی خو دا کتاب په درجه دومره دندي د زنا د قديم منصب اغه خپل رساله سن بنيان د یو یقین نشته اکل د مصالح والسلام په دین بنيان د یو سن نشته یقین نشته کله مصالح سن مصالح میں زنات راواینه واینه چتا او د زنا په باره کې راجن کول د مصالح سن پجين چمو د مصالح سن پجين چمو او د زنا هم کین زده څنګه یې څنګه چې کوم نه علی کتاب دی اصل د اسرایلیان دی ولان نه داره چې اگا اقل اگا اکم چاسمانی کتاب دیا نا اگا بلکل ختم کرده ده زکا علی کتاب ویلازی تشکونا ما علی کتاب دیا حقیقتت کی دیو علی کتاب بوالی نا نن سباوتنی دی اکسر دی اکسر داریان دی اکسر ملحجین اوستب دیل دیو حکم بل حکم سرا ما تاوسرا عدس کرده او چه رجم چه دیکن رجم دا تلاوتی منصوخ دیو حکم سره باقی دی تلاوت منصوخ شو حکم سره باقیده او کله کله دا څومشي لدا جید تلاوت منسوخ شو حکوم بل څه شي منسوخ شي وې سورہ د عزاوی دومره وګدو لکه څې سورہ بقره وی اگر منسوخ شوی ده نه څنګه اگر منسوخ شوی ده ما نه صح مین آیتونه <متضح> منسوخ <متضح> د موسيکینو <متضح> اعتراض <متضح> دی دا څنګه ستا کتاب د کله یو څه وکلا ولڅي الله دغی جل سورہ بقره کې کوي پری دیوا دا مطلب کار انسان ریخی بد نه بدلوتا یو معنا یو فرق دار دی نسوې بدلوتا انسان پختزه پرخستونتا نه بدلوتا انسان وی دینو معنا فرق دار دی نسو دېته وی چې تبدل د حکومت لکه چلاوات د او کې نوی او دا انسان دې ته چې چلاوات لري رښتکول او حکومت باقی یو کا نوی بعض وچ نہ نا. النسخہ دیتا ہوئی تغیر بعد النزول اور انسان دیتا ہوئی قبل النزول اگر تغیر بلکہ نازل دل ما کہ قدر دنم ہو ریچی اللہ پارس قادر دے اللہ قادر دا آم کئے و دا بلان کئی کرنا اللہ پکارنو کی صوب اعتراض کولیشی ایل سو اعتراض نشی کولیشی کولیشی کولیشی دا جو جو جو دا از محقل کار دے او ماتا سا رس کرے ہو چی بیداغ خود و خدای پا کلام کی نشی ردلے او انسار ردلے شی نسخ ردلے شو نشرتلی او بیدامانی چی چو قایل دی اغا شیگان دی او دا قیده دا غوچنه دا کفر اقیده دا او پدیو جبانی زمنگه کتابون کی او کم چی دا لسند و جماع کتابون لی اغا پدیو نگه قایل رو دا دا, دا. دا, دا شیگان اخپل مسلاک دی داگین دا پاس چلو خبر نور ما تاشا ویلو پارون دا خبر من کلوا چه قران کریم کی چه مهم مقاسد اصلیه دی مہم مقاسد دی ناغاش پاک دی توحید و رسالت و صداقت دی کتاب ایمان بیل یومیل توحید و رسالت صداقت کتاب ایمان بیل یومیل آخرہ اس کی درستو جہاد و انفاقوں دا نور چکم دینا دا جہاد دیکھ انفاق فی سبی اللہ دی دیتا اصول ممید دوئی او داکن چه دا صلور دی توعید و رساله تا صداقت دا قرآن ایمان بلیو من آخره دیتا وصول مهم وی او تنزیم پتلیشت او تنزیم پتلیشت او تنزیم پتلیشت او تنزیم دی که اداب دی که احکام دی که امسال دی که اقصام دی که تحصیرات دی که وایدات دی که وعد دی در طول معویل شده دیتا پراصل یا قسم وضاحت کون که توعید دی که صده اصرفه دا توحید خادمان دی نماتاستا ویلے گریدا شد دعوید پا سرطلی کی تاقیبان سپاگی ستر قوصر را دی تو تر قوصرہ سپاگی ستر قوصرہ دا گشن دا دعوید و قرآن ذکر شویدی کل <سؤال> با زجر وی کل با بشارت وی کل با وعد وی کل با وعید وی کل با اخبار وی کل با وی کل با احکام وی کل توحید وی کل رسالت وی کل با ده عنوانات مجموعات سو دی شکالی خو مهم او کم چه مقاصی دی اصلیه دی در دی ماویلی یو توحید دی بل رسالت دی بل دی قرآن دی بل ایمان بل یومیل آخره ده او سره چگم نوچه دی او انفاق دا دو نور دی دی ترازو دے خبری تا چه توحید چشی توی او قسمه نیسو دی توحید خدا را یکی دانستان خدا را یکی لا یکی گفتان، نا یکی گفتان، خدا یو گنل، نا یو ویل، ترحید چاہتا وی؟ اللہ یو گنلو او یو ویلو تا نا، چه پخلو وی خدا یو دے، خدا یو دے، پزرکی نشتانو دیتا معاہد وی؟ بلکی زرن تا خبر کزوو چه اللہ یو دے، ارس کنو یو اللہ کنو دقا دا چو وی؟ معاہد وی؟ توحید د ټول ار اتفاقی دي او د ټول ار بیو په ان اتفاقی مسلک ده نو دغه توحید ما نه وکړه چې خدایا یی کی دانشان لا نه یی کی گفتنن خدای یو د پخلو مې سره سره متحد کده عبدالالله ابن عبید سنن پڅ شوه نو هیڅ نه هیڅ ولی هغه بداوی کنو الا الله محمد رسول الله فخلق غاما اليكن و تذكري نوا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول ولكن المنافقين لكاذبون منافقان ذوي درو منافقان دروغ و لي ده لږه توحید هغه ته وی چې پزړه کې او دا یا ساتي ګورخا توحید دې که تصدیق دې که ایمان دې او پی یقین دې دا ټول د درست طرز دی دې محل څه دي ټول د نن جوړ محل د ایمان او د تصدیق محل د چې نن د توحید د ځیره جوړ دي بس پزړه کې تصدیق را اوسن تا کنه توحید عقیده دا یودا مسلہ روس براشی چې ایمان څه شي ته ایمان مرکب دی کپاسیت ایمان داتس مده یو ایمان لغوی بل ته ایمان چوي شرعی وی لغت کې ایمان تصدیق دی او تصدیق پر محض صرف کلمې وزر دی بس ايمان شرعی مرکب دی دایزه ثلاثون چې هغه تصدیق او اقرار او دغه ارکان او افعال کول دي دا یودا مسله ده تفصیل برسې نن جناب دا مرکب امام چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ایمان مرکب دی د بسیط دی نور امامای نو شه مرکب دی او امام ابو حنیفه چې اوسه بسیط وای مطلب دا دی چې جوز نه لري صرف یو تصدیق دی دا په یو معنا سره وای او نور زموږ چې ترني مان کميونه زیات دي شه په اسلام ته مې وې هغه اصلي مان اصلي مان چې کوم په معنا تصديق سره دي زړه تکړه خبره کوز شو زړه بس خلاصوږي ته اوس نه څه نشته زما زیاتیا بیان نه راي یوه سره ایمان نه جوړه څه ایمان نه جوړه د دې سړي چې کنه پیغمبر دشي باندې وای چې زما ماما لیږو <laughs> ایمان دورتیا رحمن الله ایمان څه ده <laughs> زکه ومن کلمه وایلی دا څه ده کله ما محمد رسول دغه ده وحدانیت منو د پیغمبر چې پیغمبر منو قران منو قیامت منو نو ایمان څنګه نه ایمان وځي نه دی جوړه مته سړی اسلام کې قرثره شک ده دشي باندې سنې سې ټیک دا نو چې جوړ نه کیره موږ او استاد جماعت کله کرامو ته عمل سره برابر دي زکه چې انش امام سې بويلي انا حقا ز مومنه مت یو انسان ترېشته و چې مومن دي دا چې بنوي چې تعالی ز مومنه کده خدای خواخه واه الا کده بیا تا په ایمان کې شک راغې ایمان کې شک او شېدې کفر دي بیا دا خبره دا چې ایمان شه نور حدیثینو او تایله پیریغه وره وای چې ایمان چې کمینې او زیاتېږي ایمان چې کمینې او زیاتېږي مطابق وای کښې راز ما ایمان يم غړې دې زما یې منسره دې غړې دې د نورو حدیثونو یو کا جکړین نو ته به ان شاء الله وایئ تا ها ول ان شاء الله هغه شی سره تړاو لري چې کوم چې شه په ترته دي نو شه هغوی یقیني کړئ ر بیا ته ان شاء الله واینم و انہی فائدے ذالکا کاجان الا ايشاء الله راتوں کی کار بتن ولکید اللہ کو مشیت پوری ولی زکا زاجزن زکا کولے شمکن شمکول پتہ نہیں لگی کہ اللہ پر موافق رہو بھی اکم او ک اللہ مولا توفیقانہ ما شا allergic Survey ، خكار و قال کسر آ FO وجود ماد را دنین را آج 줄نцев سي چه دفت تلا حجوب اصحادرت واحد استأذر محضور این يصب corr پر لا تب الاعتر 만들 الgins م دárias عق hopsалистه ا Pfizer توحید نسبت وحدانیت ک اللہ لا بوتا اللہ یو بنن دغه دوی توحید اوستو شاول الله حدیث دیلوی چلوه قسم کای زنو شیو با دوه قسم کو زنو استادان څه دی زنو مشران استادان دره غره دوه قسم استادان دی یو څه دی یو ته مشران استادان مو یو کشران دی وینیش داکن کشران نه مشران چمړې دی هغه تمه کوم از حقیقي استادان او داکن چې ژوندینی کنه نو دې ته کله استاد وي کله وانه وي داکن من دا جمعتون سره مله ولیا وای مان څه ده چې دام سره من دا کوم سره دی خلاص خبره شوکان یو مولانا محمد طاہر رحمہ الله دی قبر منور کی نو جو با تقسیم د تویدو دو قسمې وکړو لکه دا تقسیم چې اسلام منته نه همدې یو ته توحید فی ربوبیتوی بل ته توحید فی الوهیتوی یو ته توحید فی ربوبیتوی یو ته توحید ربوبیتي توحید. ربو توحید وحدانیت سی ربوبیت هلې د الله د ورسې دی یو رب یو الها د مکی د مشرکان سره د مسلمانانو جګړه پکې جوه دا چې ګندې نو توه اولوہیه کیوا کفرو کیوا اولوہیه کی څه وا کی سورۃ یونس سورۃ یونس یو ځل څنګه بلایات فإن الله تعالى في ربوبية قل من يرزقكم من السماء والأرض اما من يمزق السماء والأبصار ومن يخرج الحيا من الميت ويخرج الميت من الحيا ومن يدبر الأمر فسيقولنا الله فقل فلا تتقونا في الله بعض الصفات بإقرار كنا فإن هذا إقرار كنا ندار قارن السوق الله کوي دا کار نه الله کوي داږي چې غیم دنو سورۃ تاسو سورۃ المؤمنون ادرسو لپاره صلو راته لمرایته سورۃ لقد اعيدنا نهو آبا و نعظام قبل و نعظا الا صد الاولین قل لمن الارض و من فها ان کنتم تعلمون قل لمن الارض و دزمک وقتا ارد صوب ده دزمک وقتا ارد صوب لمن الارض و من فها پزمک بانشت صوب ده داخل مالکا وقتا ارد صوب ده این کنتم تعلم کتا سپوی دی دیو سپوی دی سیاطولون علی الله افلا تذکرون قل بیا و یا تجوتا من رب السماوات و الارض و رب الارش راظیم و رب ذا شجین سوغ دی تاسو بکلا چې دی نو وکړو دیو سپویلی قل افلات تقون قل من يديه ملكوت كل شيء ذاك واكری بادشاہی ده هر شی ده هر شی مالکوب ده او وای جیرو او الله پاک تو خلاف سو پناه نش ورته وان نو تسفونا د کوم طرف نه تاسو راول شی یا سيد الدين دا رنګه وَلَئِن سَعَلْتَهُمَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَّا يُوفَقُونَ کَتَبْوَسُ کی دیونا وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ زمن کا یعنی داسمان نا چاہ پیدا کڑی زمن کا چاہ پیدا کڑی متو ته الحمدلله شدا شتوره چې کاپیر متراد کوي الله حمد سناتو تعالی چې دی کاپیر خلنان دا خبر بل اکثرهم لا يقلون اکثر خلق چې جنونو ډنګردي اکثر خلق جناوور دي جناوور لا يقون چه معنا شو و په حسابینه کوي دا په حسابینه کوي سورۃ لقمان سورۃ لقمان پنځه نمبر مشتي دزيد الله دقدرتونو دغا ذکر کی بیا خلق السماوات بغیر رمضان روز بیا وی هاذا خلق الله اي فارو نماز ها خلق الله دي نه يولسن برکی بیا پزستم کی بیا وی سکلهونه تاسوچینو بیا دا زکیچوي ولا انسان دومن خلق السماوات والارض لا يقولون الله قل الحمد لله بلا سر الله يعلم ما خلا ترون دت چی لا يعلم لا دردسل آغی، لا یعلم، صلی وشتما پارا روالا ہے سورة زمورت سورة زمورت صلی پارا کی اتو درشم امبر ریاض تے وَلَا اِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَا اَرْضَا لَيَقُولُنَا اللَّهُ کته کوزه دی دیونا چې چه ټیا په دغرز مګو ناس مکه لا یقولون الله قل افرایت ما تدون بدون الله داتا سوچ چې دچا بندگی کوي دوس پیدا کړی دی اوسه یې کړي ها داتا سوچ چې دچا بندگی کوي اغزاک خالق دی په شان دغه چا کیدلې شي ځای خالق مری نو د کوم طرف نه څنګه نړۍ ولې شي استي الله سبحانه وکافین عبد الله جل شانو تاسو لپاره کافي نه دی ويخوفونک بالذین من دونه او ای ریت ال رب الله نه بل شو دی اسكت ومزایل بدر باندې او دغه میزایل بدر باندې را پاسو ما او وی حمله بدر باندې وکما و يخائفونك بالذین من دونک کروز میزایل بدر باندې واه ورزم واه مزه وکړه زړه څه دنیا وګړه یوزل چیغې چا و استاده چا د ایماند هم کړه استاده کروز میزایل ماله منځه ها تللې منګلې دې شهبا په یوه کې زغروف کیاز او کیاز نو ها د خدای پاک هغه ربوبیت دی مسلمانانو منو ده نو جګړه په څtikzو د مسلمانانو سره جګړه د مسلمانانو وحیدو څخه څtikzو اولهیت کې مسله د الوه کې و اجلل الیا تا الوه واحد محمد رسول الله د ټوک دانو د هیڅ کولي و الله څکی وایذقيل له الله الوه الا اذا ذكر تربك في القران وحده والله على ادبار النفور واذا في القران وحده اسم عزت لا يمنون نكن خلق بيمان دي ديقن دي ده غزرنا جكن ربنا كفكيكي قضايه ودي وكان الله يودي الله سقي نذ جوزنا بدل واسكي جكن دي نسيشي ديتا 24 ماجدندو مساله اولويه شیخ الکران ورن اکولا مالا خان رحمت اللہ علیه پا تفسیر جواهر القرآن کی پا مساله دا الالہ مختلف چکات میرم آغا رمانات قیمهی دا مساله داوه داوه داوه داوه داوه داوه داوه داوه مشرکان وده معاہجون جگرد اختلاف پس گرد پس گرد پس گرد اللہ الٰہ اللہ, اللہ گرد پس گرد لا الٰہ کی دا دا توحید داکتاو ویدیتا توحید سیروبیت مساله چو ایلاح کی خبرہ جگڑ پہ ایلاح کی رایا ایلاح چشی توائی ایلاح مسئلہ دی ایلاح وی کارسازی مشکل کشائی حاجت روائی دکھت سوائی ایلاح باران ور اولو والا سوگ دے یو اللہ دے آزامن ور کولو والا سوگ دے یو اللہ حاجت پردگی ناغا پورکون کی سوگ دے یو ا مای یوشد المستر ایزادو او و یکشف الطو دارت وای چکل یو محتاج ده یو مجبور سره کمزور سره فریاد کی الله تا داوی فریاد تر رسیدون کی فریاد ار ستوب ده دا الله نہ ماشو نشتا نو تو مای تخی ته کی نو سه سمڅ ویلو لا اله الا انت سبحانك انی کلتو من الظالمین لا ونا دافی ظلماتی او برا چه دا پکنده کی والی دا و تورتمون کی والی دا چند تورتمون کی لا اله الا انتا اے اللہ پاکا نشتر زمان پارا ما سواستانا حاجد روا مشکل پوشا دا دے دا مای دخیتو نرائستون که دا دے در یاب تیارون نرائستون که دا دے مسئل برنا خلاص سون که بل سولنشتا ما سواستانا ما سواستانا و کنه دا آغی تر شوی اه؟ لنسى الزمانكي نكو نو كنو كنو صب نو إبراهن سمقو كنو صب نو نو حل سمقو آدم حل سمقو نو داخل ماكي ترشوية دي كنا أقول تجه نو إبالكي تجهو يو الله تا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتو من الظالمين اسم عظم دي دي تا حديث كتوية شوية كتوية دي, دي ها خلقوية دخدا يو كم سلنا منه يوم نمي پتكرة ودا يو اسم عظم دي سوشي دي اسم اعظام ده وي دا قرد ده چهت ايس ازمان ده خوده ده حدثشت ده وي ده خوده ده خوده ده خوده مظهب واري صور واري مظهب ها الحمد ووه الحمده ده خوده مظهب خوده هم دق اسم اعظام ده خوده ينسى صعبه ده لا اله الا انتا سبحانك اني كنتو من الظالمين فَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ د دې غم نبیچا دې دې غم نشاخلاص کوو نوای خلاص کوته رسول او خلاص کړي فَنَجَّيْنَهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ یاللا توګه دا بصیرت سای نو سره زنبای با ترځوی دا وا صرف د نو سره صلوات سلام کوڅیې دې بلچا پاره مونکه الله ینا ننه وکذالک نن للمومنین دا زماده د د قشاند باندې نجات ورکوم مومنانوتا خو په چی بیلکل چکم ننو ده نورو چاہت کٹی یعنی تحلقات کٹی صرف یا اللہ ده چکا ہوئی کنن ده ده مصیبان ده خلاص آنکی چو گئی وَقَذَلِكَ نُنزِ الْمُمِنِينَ دقا نیکی نجات والقوم چالرا مومنانو تا اللہ اکبر زکریان اسلام فریاد چاہتا گئی یا اللہ نو دقا تصوی رابش و روص صبح صحان ده شرب کی منگا ذکر کو شرب چکم جنو تزالو قسم دے کنو صحبا چو قسم تزالو قسم دے نو در تاوال توحید خبروانو تواحید کی منگا یعولا کنو خدایدیز منگا اصلاسو نو شرب کن ام نکوی منگا زانتا توایو الحمدللہ مسلمان مسلمانو کی موححیدین زانتا بایو خا توایو موححیدین توحید یو چکم جنو دب متجلو تواحی ڈشا توحیده ڈشا تلو ڈاللعان الدکی دو يکن او مخلوق من دن آه ڈبلغان حضاره فریسا یقین یقین مزبوطا ڈبلغان ده ایمان ده یقین وی کل یو شئ ده یقین سه تعبیل کی کل تشی سرا ایمان سرا کل توحید سرا من ده توحید توحید ذاتو آهو ڈبلغان سه زوته یقین زی ایمان یقین ذاته کل یو شئ د لفظان څنګه د مغایرت د سیر اوس دلته شوی اودا چیر اودا می دیو نیمه ځنیمه زما مساله ده نه یو د اجر یو ته کی د توحید څنګه د مغایرت د تاجیلا دی ته یو دی مطلب دا چې الله سره هیڅ صفاتو نام کوینه شي سvarphi tussabete ka nanu da bam qadimi aw ta'did qadamo razi be da laj la shanu sara sharikan taida ki wi allah wahid la sharik de duzan ta'dio ashabu al azmi wa tawhid wi muahidin wi zal ta'ut muta ila che na azab qabr man ni na kalam man wi aw na chigundano ta'sha shafaat man wi adi mutajala ba mutajala ta wi kha ka نمانی دارنگی کلامتا نمانی دارنگی کلامتا نمانی دارت صوئی خالقا نه؟ مرتزی لابد با کراسی که بازو مفتیانو چکننو داریشاد وعلان وی مرتزی لابد اشاد وعلان بصریت نمتزی لابد وی ولی دوی ازاب قررنه مانی څونه مانی دا د قرب دغه باندې کومه تاڅي تیز او تاڅي موږ ولې نتیجه دا د مرګم نه مانی متجله ودای او میو مانی متجله د شي د بیسي کا피 کافه ها لاندور خلک و هغه لاندور لې چې څوک ما نه مانی هغه تاسو کافیر وې سوتیا دا ول مسلمانان ځان ته وې مسلمانان دغه متجوین کی نه چی او عقیدہ راقیدوی او نور دی مسلمانان اہل کیبلہ دی ملتجلی دی کہ دی ک جو دا مرجیا دی دا کرامیہ د سری دی ته زوی اہل کیبلہ وای لا کثیر علی القبلہ ایمان نه ووی په شرع مسلم کلی کی چې دا اتفاقی مسلک د جاہل سنت وال جماعه چ متجدد <متضح> تکات نه وای کی متدين تدنه وای کی تر څو کړه چې دا ووی د عقیدو کفر عقیده نه دی دیږي دا تعینات کوي ګره دې چې دا یو معلّم دی مې د یو تا کاترم نشو ویل دی د امام نووي او پښهرا د مسلمان کې خو باسر عادت عقیده په دې دایدا عقیدې د جنصهبا گمراه کونه عقیده کړ نو کشافي مشهري د مشورت کوم دی یو تفسیر یو کله هاريو مفسر چې راځي کنه هاريو مفسره کشاف مقاله مشهري فلکشاف د مشهري کشاف کې ایر یو مفصیل داگینا چکنی کنیو کشی چی نگی خو پی خداعا چی سالی ترے زونو تازیلی دے خیاجی سا او سچا ترے زونو تازیلی دے او تفسیر تسالی او بی اکا پاکشی داگی امیت تسالی او بی اکا پاکشی یوزی کی ماب رازی رحمت روالی داگی او توجیر زکر کئی پا تفسیر کمیر کی او توجیر بیا اپاس دا توجیر زکر کئی پاوناوی چوانی زوائی داروک الله دې تاخه خير کثیر درکې امام ز حق ز وقت دې امام وي ک نور یې خدمتانه یې کړه د قران کریم معسواده یو ترجمه نه کنا نو زما دا یقین چې الله به دې او بخیر دین سره څړې دې مفتجی دې متجلی دې جار الله خو د قران خدمت یې کړه دې نو څومره چې لول علماء ګره دا به متجلی عام ور ورډا ما عبد متعزلی نه مشهور را وهارث شریف قرآن مداغی چه صاحب یا قولہ په پښتنه ژوندۍ زه چا نه پړکړم اوسو دي ویسه دي نه یوه څه یې وایڅکه نه زه او دا جاهز و لسان متعزلی غته وای کړه निजाम ته وګورا هغه متعزلی دې چې ما شری ته وګورا هغه متعزلی دې خلوی لو خال او متعزلی اګه تفسیر د قرآن شروع کې نو طبقات پکې شي خدای په سراد کې وداشرته قرچوال ته من وایو چې زمونږه حقیقت تاسو هه بي جندل دي ان نو تاسو دا زموږه ځه یرو خلک چې زمونږه په ناطی سره باب سرګي پټیل په طواله دیو جوړد نو دغه باندې غو نو دوی څه غوا تخصه نو زمونږه افاده مطالعه کوي پرځه افاده مطالعه کول نو رسټو چسپان کې دا پټوي اوس امونږه ځان الحمدلله سوو علی سناد ول جماعت کې بیا چې او بیا چې دې کنا دیو بنډیان په مسله کې موږ څه یو هه چې کوم محققین دیو یو مسله په ځونه در شروع مونږه برنګه مونته څه وای دې راه مته جوړیاري دا کنه باز باز غاجان خوشتي کنه ته آله دلایله لا اله الا الله خیاله نه ندير کی شي ورکی ولا خینو انا طریده ولا اله ارڅوب به نه کلام دې په اعلان د لاکشي چې پتو لګی شي دلاایل دې د شي دلاایل بچا ته نور دی اگر پر رب و قایره دلایل پيش کئ او وای چې قران جي جل و انما انا انا زو زين زو زين اي و بشرو مثلوكم بشر بستازو تشانتوي بری یاد د شوي بشر بچو دستازو تشان خلجي او زو نورم کنا انما انا نور او زو یم نور بَشَر و بشرو مثلوكم بشر بستازو تشان دی زو سو جواب کولیش کی یو سړیتا ایله قران سره نه کنا کپ کپ وشي دغه زیا کپ کجیکان زه که د ګندونو احمد ابن محمد کتاب الله او رسول الله تعالی په دې کنا کلماته پیش پیش کار پیش کار نو داعش ګڼنه توحید ماویل <سؤال> د ملتجلو توحید دې ملتجله توحید دې ته وایي چې الله <سؤال> صفاتونو انکار کوو ولی چې صفات ثابت کوو تعرض د قدماو برابر شو تعرض د قدماو چې راځي به شر جوړیږي دا د وخت مسله ده اصحاب الراذان ته وایي زکه چې الله جنو شان بو باندې دا لازم ده جنت ورکی او واسیتا جهنم ورکی دا یو کار لازم دی واجب دی و دا داغه قدر چې موټه لا جنت ورکول واجب دي او واسطه چې کوم جنو ها جان مرتل واجب دی او موږ په خدای باندې څه لازمم هیڅ څه نشته قال الله جل لا جهنم ته لګوم څه دی لايسو الرحمه يا فصل تپسد الله تعالی نشي کولای لايسو الرحمه يا فصل موټه ک الله جنت ورکې نو دا دا الله جل رحمت ته ینا تبذیح هر مسلمان د الله پر رحمت باندې بذی اما سره ګراته ده نشته دا یاسات عبدالرحمن سو دوی چې پولیسرات پولی د پو الله سره او آلته جنازته د الله پر رحمت سره کیږي او آلته په او چدو چد دره یی چې ملاوی دا پامه سره ملاویږي خو جنازته باندې وتل څه شي شو سو. څه شي شو سو. دا اللہ پر رحم سرالے حدیث کی راضی پی عمبر اسلاموی چی جانت تطلل دخلے پر رحم دے شعب اکلام آر رضی رسول اللہ والاو انتا اگر کتیم پی عمبر اسلاموی والاو انا اگر کزیم ہم اللہ ایتغمد دنیا اللہ برحمتی کو دم ردے چا اللہ زباقل رحمتون کی پٹ کرے اللہ پاپ پر رحمتون کی سیما پٹیم نو رحمت امید صاحب واللہی وانا رسول اللہ لادری ما یفر بی ولا بک جب اللہ <تصال> فرمائے زمانے پخله قسمی ز ما ته دا پته نشته دي چې ما سره بسکیږي نو تاسو سره بسکیږي وګوره نو جنت ته تلل کوڅیږي دخله پر رحم سره ده او جو جنا میچلبا دغه ورکیخه مخ جنت او حاصله بسورکی کچته مکیلا جہان دوار نه کی نو د الله د ادم او کیا حاصله جہنم ورنه کیو د ادم نشیلات د جو اصحاب عدل وحیم، اصحاب العدل وحیم شرقایت کتاسو مشورا کا مناظرہ دا بلسن شرید اقل چکم دنسرے گستاز جبائی مناظرہ ویچکا نکترسوی مترعلاسی بارا کی اخوی متر چکم دنسر ویچا دری کسانی دری دیو سازنے تپوزوکا دری کسانو کی یو چیده نماشو مرسو یو راشمرد سيو بوتيو مرد سوتوکي يو باي او تويلي چې دا ماشوم خو باندې جنت نه ځي نه دوزخ ته کنه ځکه چې نن یې ګنا کړه دې نو جنت ته تل خو په نیکي سره دی او دوزخ ته تل په ماشي او ګنا سره دی دې ماشوم نو بس نه جنا شې دوزخ منمس شي بوسي خو آسی چې کوم نه نن زال اور د بل مچې دې نه پاو جنته به ځي خامخه دا د تسری باندې لازم دي نو بل اسنه شریو ته ویلې ښا سېره اوس کله ماشوم وي انشاء الله ماشوم دی ولې مرقم خو راتګره باندې دې یا نوې کړه ما واه ما تاس کړه ویل بادت باندې مې کړه ویل جنته په بتله نو وی جواب جواب شوی الله به ته وی چې زپوی دم کته وی شوی ته ماشیت کوو ځانمن ته دې استاد پر ماشوم مليه بارمه هغه دایخه دا ماشوم خو په طریقه راغلی دا نو دا عاشق دا وې مشر ګناغر یا الله پوکا تاسو ولې مشر کوله ما ولې نه کوله اماشوم دی وجلې او استر نه دوزخ راغلی جنت ته خدا ماشوم علي جمال کومل فارقه وکنه اصله زما پردا ماشوم توت کی زمړې وې دا ولې بیا د سوې فبو ری د جوبيري جوبيري ابو الحسن <سؤال> شری رحمتہ اللہ علیہ مناظرہ ہو دی کتاب دے باخترا دے قائلو اتے کی بیا رضنا اوپر جو متزلہ را دا چاوغ ابو و ایسا زده چې جو د حسن بصری رحمۃ اللہ مجلس نه پازې او ځان شو اوسګه یو ته زالانه زمنګ د مجلس نه څه جدا شوا سیل مناتو چې کله لا مزاب جوړو کنه حسن بصری مجلس نه پيل شو دا څه چې جماعت یې وایوې هه کنه کله چې ګم نن خپل استاد مسلا وڅړې پری دې سم شي کار لا کله سیل نستاج دی تهوست د زګه حسن په ځای ته درعام عین متاجله په جنو زګه مشورشو متاجله وی نستاج می دا ته ریکه استو نستاج مسل دی شو متاجله کله کله معنا لغوی وکله سي ا مانو شرعي یا مانو اسراہی او ارچا خپل کلمانا باندې نستاج نو چې موږ وویل فرق به د استاقات او کو کړه نا اغا جدا توحید دی یو توحید ان بیاو دی دا, دا پیغمبرانو دی مرسلینو توحید دی اغدا چه دا اللہ صفت مخلوق لانور کولا دا مخلوق صفت اللہ لانور کولده گا تصوی توحید و اس راشم ما تاو سالس توحید یو فی ربوبیتی یو فی نولوحیتی شاولی اللہ محدیس دیهلوی تقسین دا توحید که صلور قسمانو تا پر حجت اللہ البالگا کی یو دی توحید دا ناجي له څنګه ځد منه خو نه شي موجود دي یو دا بده موناسه توحید دی لکه دا په مقابل د دریانونو چې به منداوې چې دریانونه په کمونستان د خدای د وجود نه منکر دي کنه نه هه مونږ چې خدای اښتاغه خدای نشه خدای څنګه لیست ده خدای حساب د خدای نشه بیا څنګه په دا باندې کې وتاه توحید خدای دویم توحید په پیمانه سره چې لکه د الله جل شنه و چې د واجب دی مطلب دا چې مختصر نه غیر نه دي بل څه نه دا اخص کړنه نه دي بل څه خود الله جل شنه پر د وجود واجب دی چې هغه زوال نه قبل ای دا دویم معنا د دې څه د توري ا دریم ما توحید کې ربوبیت کې کلورم چې نن ټولې د فیله اولو حیا ته دا تفصیل وکړې دی دی شاو الله علیه وسلم اوس مشکان سره اکثر غالباً چې نن اختلاف منول غالباً په څه کې دی صرف ها اولو حیا اگر چې بعض بعضه اوصاف د ربوبیت کې کوم اختلاف راغلی وي ربوبیت په اوصاف کې یو صفات القان سازیده دی نه دا دا قانون جوړول داندروږي بیا ستاب کړی ځکه دا چې اربابا من دون الله غير دالنا تنتيرن تا كل علماء تغوصوا لي صوي ارباب ارباب التواليوي اين غودانوش دازم من رب دي داونه جويلي خد دا اينو شي جنا شي دازمن ملاصيب دا د اللہ صفتو اور وي ته مشرکان ویلی څه ویلی مشرک و